Četvrtkom Godina je 1980-a. U poljskoj je teče zadnja godina vladanja Edvarda Gjereka, prvog tajnika Centralnog komiteta Poljske Ujedinjene radničke partije. Gjerek je na vlazi došao 1970. godine nakon smjene Vladislava Gomulke. Gomulka je smijenjen nakon žestokih radničkih štrajkova, koji su izbili nakon velikih poskupljenja hrane. Posebno veliki štrajkovi izbijaju u brodugradilištima u Gdanjsku, Gdinji i Ščećinu. Zahtjevima za niže cijene hrane pridružuju se i zahtjevi za slobodnim izborima, većim vjerskim pravima i pravu na osnivanje nezavisnog radničkog sindikata. Vlada Štrajkova je odgovara slanjem vojske i policije i dolazi do žestokih sukova, u kojima velik broj štrajkaša biva ubijen i ranjen. Nakon gušenja Štrajkova na čelo poljske države i partije dolazi Edward Gerek. On je obećao modernizaciju ekonomije i viši životni standard. Šest godina nakon dolaska na vlast ponovno izbijaju radničke demonstracije. Policija i vojska ih ponovo krvavo guši. Radnici i intelektualci poput Jaceka Kurona i Adama Mihnika odgovorili su uspostavom Radničkog obrambenog komiteta. Do 1980. godine Poljska je bila prezadužena zemlja, s ogromnim proračunskim deficitom i velikom inflacijom. Kada je sredinom te godine vlada najavila povećanje cijena hrane, ponovno su izbili štrajkovi. U Gdanjsku 17.000 radnika pod vodstvom električara Leha Valense zabarikadiralo se u Lenjenovom brodogradilištu. Sredinom kolovoza osnovan je Međutvornički štrajkaški komitet koji je koordinirao štrajkove koji su izbijali širom Poljske. I 30. kolovoza 1980. po prvi je put jedna komunistička vlast u Europi popustila. Sporazumom između vlade i štrajkaša radnicima je zajamčeno pravo na štrajk i pravo na osnivanje nezavisnih sindikata. Povećana je i razina političkih i religijskih prava. U rujnu 1980. godine osnovan je radnički sindikat Solidarnost, prvi nezavisni sindikat u jednoj komunističkoj zemlji. Gjerek nije preživio osnutak Solidarnosti, naslijedio ga je Stanislav Kanija. On se pak nije dugo zadržao na čelu Poljske partije i države. Njega je naslijedio general Vojčeh Jaruzelski, a on će u prosincu 1981. uvesti u poljskoj izvanredno stanje. BBCF dopisnik iz Istočne Njemačke ovako je izvijestio o proglašenju izvanrednog stanja u Poljskoj. Poljske granice potpuno su zatvorene, kako vremenskim prilikama, tako i proglašenjem izvanrednog stanja. Ovo je u normalna vremena glavna veza Poljske sa Zapadom. Četverotračna autocesta od Berlina do Štjećina. Danas je prohodna, ali potpuno pusta. Desetci novinara koji su pušteni u istočnu Njemačku kako bi pratili posjet zapadno-njemačkog kancelara Šmita, upozoreni su da ne posjećuju granično područje. Sovjetski savez i njegovi sateliti u istočnoj Europi nisu mogli dopustiti nezavisne sindikate i začetak više stranočija u srcu svog tabora. General Jeruzelski, uvjeren da Poljska ide prema nekomunističkom sustavu i u strahu od još jedne bratske intervencije poput one u Čekoslovačkoj 1968. godine, uveo je izvanredno stanje u Poljskoj. Poljske granice su bile zatvorene, policija, vojska i posebne zomo jedinice izašle su na ulice i krvavo ugušile demonstracije. Vodstvo Solidarnosti zatvoreno je. Događaje u Poljskoj postali su glavna vijest i dnevnici, tjednici i novinske agencije nisu mogli dobiti dovoljno materijala iz te zemlje. U Poljsku je kao na svoj prvi inozemni zadatak krenuo i reporter Jasmin Krpan. Krenuo je vlakom sam financirajući svoj put. Nije imao fotoaparat, njega je kupio u Poljskoj. I tako je počela inozemna karijera Jasmina Krpana. Njegove fotografije biće objavljivane u najuglednijim svjetskim listovima. Tajmu, Njuzviku, pari Parimaču, Panorami. Ali te prve fotografije trebalo je nekako iznijeti iz zemlje u koje je vladalo izvanredno stanje. I gdje režim nije naklonno gledao na pokušaje da se fotografije policijskog nasilja na demonstrantima objavljuju u inozemnim novinama. Bilo je teško ući u Poljskoj još teže je bilo izaći s Poljske. A nije bila teorije da, da se ga izlazi s nekim fotoaparatima, filmovima i tako dalje. To je zbilja nemoguće bilo. Ja sam baš imao zbilja dobre fotografije. Bilo je dosta, burno je bilo i pusnja i mrtvih je bilo i na, baš na, na, na varšavskim ulicama. Ja sam to, sad kad pomislim, a ja ne znam a zašto sam ja to tako radio i nije mi jasno otkud mi to bit će da sam negde pročitao kako to treba raditi nije mi jasno ono. uglavnom ja sam taj film na kom su bile te slike ušio u kaput svoje, ono. i onda sam pitao kako najlakše mogu doći na zapad i ono, onda su mi rekli ovi moji poznati tamo s kojima sam se upoznao takdaj ili vodiči su mi rekli da je najbliži zapad je zapadni Berlin. Ona, ne? I ja sam otišao na vlak za, zapadni, za Berlin. Nisam baš u tom trenutku, mi nije palno pamet da taj vlak Zapora prolazi kroz istočnu, kroz istočnu Njemačku. E. I isto tako nisam znao da za istočnu Njemačku treba viza pojma ali isto tako nisam znao da je u to doba, kogod došao na granicu istočne Njemačke i nije imao vizu mogo je reći da ide u zapadni Berlin i da su oni morali iznad transitnu vizu, ja to ništa nisam znao ja sam naprosto sjevao i to je to, i kad je došla istočna Njemačka granica ovaj me je pitao kuda idem prvo sam bio sumnjer sam izlazio, ne? jer niko izlazi opustno bio ja sam u vlaku ja i kondukter Oh God. ja sam rekao da idem kod tete u Berlin mislim da to će ono držat vodu jer puno ljudi svoji prostora, ono, gastarbajteri su bili i on je rekao da nemogu ja sam rekao da moram I on je rekao da lažem, ja sam rekao da ne lažem da idem kod tete u Berlin onda sam neki zlote te poljske sam su mi našli, a to se nije smijelo iznositi van. Onda su skočili još dodatno na mene, počeli urlat, vikat. Ja sam onda bilo upoznao, što znači ona ledeni znoj, ona veljača, a znoj curi. I tako se mi svađali, nisam ja njih baš previše ni razumio što mi je valjda bilo. Sam bio jako slab na njemačkom, nisam u školi previše dobar džak bio. I ja da idem kod tete, da idem kod tete i ne dam se onom. I na kraju se pojavio nekako, to je zbiljeno sastijima trajalo, ono, ali nima to nije smetao. ja sam bio jedin putnik u vlaku, taj je vlak istina bog kasnije u Belinu, valjda sedam sati zbog mene. Oga, I na kraju se pojavio neki normalni i onda je rekao ovima kao pustite ga. Jasmir Krpan započeo je karijeru fotoreportera u Zagrebačkom omladinskom listu Polet. Iz poleta godine 1980. Krpan je došao u magazin Start kao vanjski suradnik. Put u Poljsku bio je njegov prvi reporterski zadatak u inozemstvu. Fotografirati u Poljskoj nije bilo lako. Policija i vojska nisu dopuštali reporterima fotografiranje demonstracija i njihovo gušenje. Reporter je mogao dobiti batina od demonstranata. Pravo fotografiranja imali su samo policijski službenici koji su snimali demonstracije. Demonstranti su znali pretući reportera misleći da je policajac u civilu. Tako teško dobivene fotografije trebalo je prenijeti na zapad, do neke novinske ili fotografske agencije. A to nije bilo lako. Trebalo je iz zatvorene Poljske i istočne Njemačke doći u zapadni Berlin. I ja sam tamo izašao iz Vlaka, točno što smo napisali kojim ulicama moram doći i došao sam na taj gdje je Belinski zid bio, na taj zubanhof i prešao sam prošao sam te kontrole silne istočnoj Njemački ja sam cijelo vrijeme samo o tom filmu razmišljao da mi neko ne ide pipat kaput gdje su posebno takve stvari tražili kad iz Poljske i ovoga i onda sam ušao u jednu malu kabinu tu je bio taj policajac istočno Njemački koji me je gledal tam i na kraju mi je on udario peća tu putovnicu Otvorila se ta jedna vrata i ja sam se na jedan put našao na stanici pozirnoj željznice, sav zbunjen, ono, ovako putovnico u ruku i pitao sam ljude okolo ono, je šuli <laughs> pasport kontrole, ono su me bledo gledali, ono, ja sam bio u zapadnu belinu, ali ja to nisam znao, ono. i on se na kraju pitao neke ljude, a gdje se ja zapravo nalazim, ono, ne, neki su bježali od mene jer sam imao izbezumljenu facu. neka tip se zostavio, pa rekli je ono, kao zizini West Berlinu. I super, sad ja mislim, uh, napokon, sad sam ja u zapadnom Berlinu. I ovoga, sjednem se u metro, kao da odem. I sjedim u metro, i na jedan put kroz prozor vidim, to je zapravo kao sad neka dosta velika platforma, jer je gore, i gore stoji tip sa kalašnjikom, ne. I rekao, a imao sam paranoju da me ovi prate ono. mislim paranoju faka pa su i pratili ljude. i ja sam osjetio to nešto nije dobro znam da je zapadno njemačka vojska nema kalašnikove ja ne? sam pitao nekakvog tipa opet ono jesmo mi u zapadnom Berlinu ili istočno? Mi čovjek bili u zapadnom Berlinu Sad ja bilim, kak je to onda ovaj gore sa kalašnikovim i on bili ah oh, pa to bili mi smo u zapadnom Berlinu ali vel, još dvije stanice potpadaju pod istočnu njemačku policiju i pita me njega može menu uhapsiti naravno ja van iz metroa i pješite <laughs> to bi da bilo godine 1947. jedan je ručak u mnogome odredio budućnost fotografije novinarstva na tom su se ručku našla četiri prijatelja Četiri čuvena fotografa, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Roger i David Seymour. Ta četvorica reportera na tom će ručku osnovati fotoagenciju Magnum. Uz Magnum svijetom fotonovinarstva vladaće još tri pariške agencije, Sigma, Gama i Sipa, koje je Jasmin Krpan prodao svoje fotografije iz Poljske. Sipu je 1973. godine osnovao Goksin Sipa Hioglu. Ali u vrijeme prije informatičke revolucije poslati fotografiju u Parišku centralu agencije nije bilo lako. Ja sam došao sad na Arden in Tempelhof. Znači u to doba njemci nisu smjeli letjeti, samo su leteli ove savezničke, znači francuzi, rusi itd. i tak dalje. I nazval sam u Parizi, rekao sam da imam, u Sipu, da imam film iz Varšave i da, kao što da radimo, znači, tu je moje znanje se iscrpilo, ne. Ništa nisam znao, ali apsolutno ništa. I on mi rekao da odem na šalter Air france i da će me tamo čekat karta za Pariza, ono, ne. I kak su bili, kratko je bilo vrijeme, a već je bio onaj deadline, krajnji rok za Parimač, ali ja to, naravno, nisam znao, ne. I ja sam otrčao, bukvalno, otrčao tamo na šalter Air france i žena mi je dala kartu, ono. I sad ja sam još uvijek, ne znajući dobro gdje se ja zapravo nalazim, ja nisam bio sto posto sigurno, sam li ja tu gdje bi ja trebao biti. Na kraj, prvi put u životu sam bio tamo, ono, ne. i ušao sam u avion, ono zadnji trenutak, avion leo desno i tako dalje, i sad ja očekujem Air France, ono, ne. znači zna se kako izgledaju njihove uniforme, one plave imaju, one mašne, i narav bio sam umoran i isplan, nisam ono četiri noći spavao kad se veli i gledam se i ona je u sivom on. Isuse Kriste, mislim se bojam me nisi sad sad na sad ono, da sam se sjeo neki isto s njemački avioni letim natrag ili negdje on. I dođe se i ja je pitam: "Oprostite, a kako se mi javi onu nalazimo? Ko je bio ski kupari i ona veli: "Paka Pan American" A, rekao, kak to? Rekao ja, imamo Air france I je, znate, Air France ne može na ovaj aerodrom letica. E, sad, nije to još kraj. Procedura u agencijama, kako onda nije bilo elektronike, nego se baratalo sa filmovima. Znači, dolazi film, recimo, u Pariz, on odmah ide na razvijanje u, u, u laboratoriju, agencijski original filmova ide u Parimač, ako je hitno, ne? oni odmah vraća natrag, rade se duplikati koji se šalju, ne znam, u Ameriku, ono, u 60 zemalja to ide. E, da bi sve to brzo išlo, znači, ja ne nosim sam taj film u agenciju, nego dolazi motorist, po agenciji imaju tak 3-4 motorista koji samo su šalabazali po aerodromu i skupljali filmove. Tako, ne? I sad, ja prvi put to sve radim, a nikom mi nikad nije rekao da se to tako radi. Ne? ja dolazim ovoga... Uh, sleti avion u Pariz. Ja nisam znao da u Pari maču stoji ono što se veli redakcije čekate slike. A. I meni dolazi nekakav frajer koga ja nikad u životu nisam vidio. On je imao opis kak ja izgledam leo desno i traži od mene filmove. Kaže da je on iz agencije da mu dam film. Ja, ni uludilo ne da film. Ko si ti, ne da Mislim si, bože, kak su ovi. si njemci, Rusiji, i poljaci. Lukavi u Parizu me da čekaju. Tra... I mi smo se ratezali jedno 15 minuta. Čovjek je izgubio živce zvao u agenciji. Onda je direktor agencije. Ono. ja sam rekao pristo da bilo. Godine 1982. umro je Leonid Ilić Brežnjev, generalni tajnik Komunističke partije Sovjetskog saveza i prvi čovjek Sovjetske države. Samo dva dana nakon smrti Leonida Brežnjeva na mjestu generalnog tajnika Komunističke partije Sovjetskog saveza izabran je Juri Vladimirović Andropov. Taj komunistički funkcionar počeo je svoju karijeru kao organizator u Komsomolu. Za vrijeme sovjetske intervencije u Mađarskoj 1956. godine bio je veleposlanik u Budimpešti, a 1967. postao je prvi čovjek KGB-a, Sovjetske tajne službe. Prvi čovjek Sovjetskog saveza postao je u 1978. godini. Već u prvoj godini vladanja počeli su njegovi zdravstveni problemi. U ljeto 1983. Andropov je imao poteškoća s kretanjem. U kolovozu 1983. primljen je u bolnicu i više se nije pojavljivao u javnosti. 7. veljače 1984. Jurij Andropov je umro. Jasmir Krpan snimit će na tom sprovodu čuvene fotografije. Najčuvenija je ona na kojoj se vidi vojnik sovjetske vojske kako nosi otvoreni lijes i preko ramena gleda Andropovljevo lice. Nećete nikad zaboraviti na, sjedili smo u ovoj Sendeni, ovoga gdje su prostitutke. Tam smo sjedili jedni birti i sad taj treba umrit. Ja sam njoj crtao kako bi ta fotografija morala izgledati. Znači te facto sve te fotografije velike su ko ono sedam biblijskih motiva znači ja sam je rekao da to mora izgledati ko skidanje Isusa sa križa ono, da treba biti human touch u toj fotografiji ono, ne. i ovoga baš se bi nacrto kako to bi trebalo izgledati ono, i onda je agencija ta, moja SIPA bila je službena agencija kao ovaj, zimske olimpijade u Sarajevo, ne ja sam ovoga bio tamo i onda je javljeno da je ovaj umru ja sam krenuo natrag. I kad sam ja krenuo natrag, pao je najveći snijeg u povijesti Bosne i Hercegovine i kaos je nastal prometni. ja sam se vlakom probio negdje do Beograda, sam morao ići, tamo je bio najbliže aerodrom, negdje tri dana. To je nevjerojatno bilo. Ja mislim da sam slom živaca dobio, ono. hoćili li doći na vreme, neću. E I ono što se uspio nekako Dođi do Beograda, znači onda od železničkog kolodvora do airdroma, to je isto avantura, neviđena bila jer me niko ne htio odvesti, sam stravično je bilo. I onda je došao, došao sam na airdrom i tamo su svi letovi odgođeni, odgođeni, odgođeni, pa ovaj odgođeni. Na kraju se to pojavilo kao ovaj leti za Moskvu, ali to nije sigurno, ko zna da li će letiti. Aj, bio je jedan avion išao za Varšavu. Ono, to je kao posto bilo da ide za Varšavu. Njega su... On je najmniej doletio. A ovi drugi su bili zaleđeni i nisu mogli uzletiti. S njega kalkuliruo bi na ovoga ili čeko ovoga. Ja se odlučio idem na ovog, za Varšavu, pa kada u Varšavu, tam pronaći. I uglavnom sam ja to uspio otići do Varšave, tam sam uspio ovaj da ono zadnji avion za Mosku loviti i došao možda tamo tri sata prije pogreba, sam smrznut, izmučen, gladan, bijesan, ali sam već znao što hoću, kakvu sliku hoću imati. Tako da, i kad je ta slika se pojavila, ja sam napravio klik i to je bilo to. Nakon Andropova na mjestu prvog čovjeka Sovjetske komunističke partije i države dolazi Konstantin Ustinovi Černjenko, sivi i nezanimljivi funkcionar koji je bio još bolesniji od Andropova. Na vlasti je došao u veljači 1984. U ožujku sljedeće godine Čarnjenko je umro. A onda je za generalnog tajnika komunističke partije izabran mihail Sergejević Gorbačov. U studenom 1985. novi generalni tajnik po prvi će se puta u jeku takozvanog Novog hladnog rata susresti s američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom. U zajedničkoj izjavi dva lidera predložila su smanjenje nuklearnih arsenala za 50%. U ženevi je bilo akreditirano oko 1500 reportera. Šest ih je dobilo priliku fotografirati povijesno rukovanje hladnoratopskih suparnika. Jedan od te šestorice bio je i Jasmir Krpan. Opet ono kardinalsko pravilo, ono što sam rekao, nešto sam od ono svog starog kolege naučio, da sve kardinale treba slikati jer ne znaš koji će biti papa. Tako sam ja kad sam bio na crvenom trgu, prije toga, slikao, znači, na mauzoleju su bili članovi politbirova, pa su dole bili kandidati, pa su bili sekretari oblasti, to su malo veće oblasti. Ja sam to sve slikao. I tam je bila jedna jako zgodna ženska. To isto, tak se isto treba čovjek prepustiti ovim instinkt. Bila je jedna jako zgodna ženska, neopisivo zgodna je bila, ono, ne. I bila je s nejakom klinkicom, ono, ne. I ja sam njide slikala, ono, ne, i napravio sam veliku sliku, onu koloru itd. i tako dalje. to bila kćera od Gorbačova, koja je onda bio apsolutno nepoznati, ono, ja sam to njima dao, ono, ne. Ja sam se poslije upoznao s njom i tako dalje, ono, i de facto kad sam ja već, u Ženevi sam ja već im, već sam ja. Za Raisu Gorbačov sam, to više opće nije bilo problema, ona je znala za tu sliku, za mene je znala i tako. Tako da tu više ja sam znači, te propusnice normalno do piva, a opet s druge strane oni su uvijek ocjenjivali gdje će se te slike pojaviti. Ako je neko, ako je se slika znalo se da će se pojaviti, ne znam, u Tajmu, u Šternu, u Njusiku, onda su vas pustili. Dakle, dakle ste bili neki lokalni onda, vi rekli ono. 27. travnja 1978. godine Hafizullah Amin, vođa Kalk ili Narodne stranke, svrgnuo je s vlasti Dauda Kana, predsjednika Afganistana. U tom udaru Daud Khan i većina njegove obitelji pobijeni su. Nur Muhammad Taraki izabran je za predsjednika revolucionarnog vijeća, za premijera i za glavnog tajnika Narodne demokratske stranke Afganistana, koja je nastala ujedinjenjem dviju ljevičarskih stranaka, Kalka ili Narodne stranke i stranke zastave. Hafizullah Hamin i Babrak Karmal imenovani su za zamjenike premijera, a Afganistan je preimenovan u Demokratsku republiku. Tarakijev režim pokrenuje reforme poput davanja jednakih prava ženama, ukidanja lihvarenja i zemljišne reforme. Uz reforme išla je marksistička propaganda i nasilje koje se vršilo nad onima koji nisu htjeli reforme. A reforme su podkopavale afganistansko staro društvo i uskoro je veliki dio stanovništva bio protiv Tarakijevog režima. U ljeto 1978. izbila je prva pobuna protiv režima. Zemlja je polako klizila u građanski rat. Pobuna se proširila na većinu afganistanskih provincija. Povremene eksplozije potresale su Kabul i ostale gradove. U Veljači, 1979. ubijen ubijeni američki veleposlanik. To je zaustavilo svaku američku pomoć. Hafizullah Amin postao je premijer krajem ožujka 1979. Taraki je zadržao mjesto prvog čovjeka revolucionarnog vijeća i stranke. Pobuna se širila Afganistanom. Vojska je kolabirala. Aminov režim zatražio je i dobio vojnu pomoć Sovjetskog saveza. U rujnu je došlo do oružanog sukoba između Aminovih i Tarakijevih ljudi u kojima je Taraki poginuo. A onda je Amin napravio kobnu grešku. Zatražio je pomoć od Pakistana i Sjedinjenih američkih država. I tada se u afganistanske poslove umješao moćni susjed, Savez Sovjetskih socijalističkih republika. U noći 24. prosinca 1979. godine, specijalne jedinice GRU-a, Vojne obavještajne službe i KGB-a zauzele su predsjedničku palaču. Ubile su Amina, njegovo obitelj, tjelohranitelje, suradnike, čak i kuhare i sobare. 27. prosinca u Afganistan su ušle regularne jedinice sovjetske vojske. BBC je o tim događajima ovako izvijestio. Dok su na Božiće ruski transportni zrakoplovi slijetali na kabulski aerodrom, došao je kraj trećega čina. Ubrzo nakon 10 sati u petak na večer kabulski radio spustio je zastor. Revolucionarni sud osudio je Hafizulah Amina na smrt zbog zločina koje je počinio protiv plemenitog naroda Afganistana. Presuda je izvršena. I tako je Afganistan postao najveće i najvažnije ratište hladnog rata u 80. godinama. Ali usprkos njegovoj važnosti relativno je mali broj reportera odlazio u Afganistan. U tu se zemlju moglo učiniti na dva načina. Jedan je bio ako ste putovali s Mudahedinima. S njima je u Afganistan ušao Robert Kaplan, dopisnik Atlantic Monthlya i pisac knjige Božji vojnici. U intervju za Atlantic Monthly ovako je opisao ulazak u Afganistan. Rat u Afganistanu u 80-ima. Iako je bio najveći rat u tome desetljeću, kako po broju stradalih, tako i po obsegu borbi, bio je skoro najslabije praćen. Postojalo je nekoliko razloga zašto je to tako bilo. Najvažnije je bio taj da je teško bilo dobiti priču. U Libanonu i Salvadoru rat je bio blizu urbanih centara, do kojih se moglo doći komercijalnim letom i rat je bio blizu luksuznih hotela. Dok ste u Afganistanu morali ući preko Pakistana i morali ste pješačiti danima i tjednima. Na neki ste način ostavili svoj život iza sebe. Ostavite svu svoju zapadnjačku odjeću, na bazaru u Pakistanu kupite šalvar kamez, tradicionalno odijelo kojeg ja zovem piđamo. I sa ponesete jako malo stvari. Mali pribor za higijenu, kratkovalni radio i bilježnicu. Samo to može stati u malenu torbu. Sve drugo bilo bi samo nepotrebni teret. Na putu smo jeli kuhanu rižu, repu, nešto kukuruza, koji bi doslovno brali tijekom puta dok smo prolazili kroz kukuruzišta. Pili smo zeleni čaj i to je bilo to. I ta bi putovanja trajala tjednima, nekad mjesecima. Jasmin Krpan izabrao je drugi put za ulazak u Afganistan. Tam su bile te dvije opcije. ono Jedna opcija je bila ići s tim muđahedinima, koji su im po Parizu, ih je dosta bilo i tako. Onda bi oni čovjek organizirali preko Pakistana i to da se ide tamo. I onda se moglo to slikati, ono, njihka, što bi se reklo. Ono. A druga varijanta, ono, koja je bila dosta nemoguća, bila jako nemoguća, It's Ruskom vojskom ono, što s obzirom da su Rusiji ušli u Afganistan pa im baš nije bilo nešto u interesu da pokazuju kako su ovoga to. I to je jako dugo trajalo. To je možda trajalo, znači jedno možda jedno dvije godine ili tak nešto dok se ja to dozvolu dobio napokon. Ono, možda sam zbilja se puno puta napiti <laughs> <Vodke>. <laughs> i ovoga, i to je isto bilo zanimljivo, jako, jer onda su ovi, znači, mi smo u Kabulu sletili, s ruski avion su sletili u Kabul, a oni bi omiljeni meta ovih, oni su sa stingerima sjedili, kak je Kabul, ono, planine su okolj njega. I to je jedno od zbiljena naj, najodvratnijih sletanja aviona. I onda bi prvo lovci su letili, pa su ispaljivali ove protivstingerske one kako se zove, oni flera, ne znam sad, na Hrvatskom. I kada, onda bi to, to je dugo trajalo, jedno 40 minuta, sa so oni letili, letili dok ne bi napravili jedan zid, ono, od ozgora skoro dole do aerodroma, ne, kad je taj zid bio napravljen, onda je taj avion, sa zbilja velike visine, na jedan se suno vratio dole, bukvalno oko mi to, ono, se spustio dole, i tu, smo, i tu je bio siguran u tom zidu, i onda bi se, ono, pred, pred aerodrom, bi se, uu, digno sletio, neka bi mu bolje to upalo, nekad loši, nisu baš ni sletali, i to je zbilja bilo ovoga dosta zeznuto, i dosta zeznuto je bilo, naravno, onda hodati po kabulo, i okolo se voziti, i tako dalje, jer je ruska vojska bila izložena, ali to je opet riziko što ako je čovjek išao s mužahedinima, onda ste mogli upucati ovih iz onog ruskog helikoptera, a sad ste mogli upucati mužahedini, tako da to dođe isto. Nakon završetka hladnog rata i raspada Sovjetskog saveza, izašli su na vidjelo stvari koje su za vrijeme tog sukoba bile tajne. Tako su za CNN-ovu seriju o hladnom ratu Milt Burden i Frank Anderson, dva agenta CIE, koja su vodila program obučavanja i naoružavanja Mujahedina, otkrili izvore iz kojih je dolazilo oružje za afganistanske borce. Oružje se nabavljalo u arapskim zemljama, u Kini od evropskih trgovaca oružje, ali i od sovjetskih okupacijskih snaga. Kako je sovjetska vojska obskrbljivala muđahedine oružje? Jasmin Krpan upoznao je Afganistanu fenomen zvan Brežnjevljava tržnica. Dvije zvari su me fascinirale. Ono. Jedna me je Mislim da je onda u Jugoslaviji da je inflacija bila ono. A ja sam baš tamo došao iz Nikaragije, a ono. u Nikaragiji su bila opaka inflacija. Ono. I tamo na bazaru u Kabulu frajerovi su novce mijenjali. Mislim to je fantastično. Ja sam njemu izvadio ondašnji jugodinar i on je pogledali nekakvu tekicu i to je bio Kurs koji je vrijedio u Zagrebu kad bi mijenjali marke. Ono. Sa uračunatom inflacijom. I on je to uzimao, ono i oni to uredno, oni su sve mijenjali, no, novčanice za koje čovjek nije čuo, oni su mijenjali točno po kursu. Ono. To me fasciniralo. Ono. Ipak je to po ucvile bio nekad. Ono. A drugo što me fasciniralo, a gdje sam onda i razumio taj rat na neki način, razumio sam da su mnogi ljudi me od tog rata. Ne samo u nekim najvišim političkim sferama, nego čak i ovi dole kaj su. Ne? E, to je bilo takozvana Brežnjevljeva tržnica u Kabulu. Ono, gdje su se Muđahedini i ruski vojnici sretali i trgovali, ne, gdje se faktički moglo kupiti tank bez nišanskih sprava. Moglo se, što se kaže, kupiti ovaj letiče u helikopter isto bez nišanskih sprava i bez elektronike. Transporteri su se prodavali, televizori, ovo, ono, leode, sve što postoji na ovom svijetu se prodavalo. Sovjetske trupe povukle su se iz Afganistana 1989. godine. Posljednji sovjetski vojnik otišao iz te zemlje 15. veljačete godine. Ali neke su stvari ostale iza sovjetskih okupacijskih snaga. Jedna od njih bio je prosovjetski režim Mohameda Najibulaha, ali njega će s vlasti svrgnuti 1992. godine. Druga je stvar koja je ostala iza rata sa sovjetskim snagama i kabulskim režimom bio način na koji su se ubijali protivnici. Jasmir Krpan tijekom svog boravka u Afganistanu vidio je sredstvo kojim se ubijalo, ali tada nije znao da se te stvari koriste za ubijanje. Ono što je zaista možda drugačije i posebno što je to zemlja sa, kako bi rekao dugom tradicijom, nekakvom, sa nekakvim svojim običajima ustaljenima leo desno, pa kad su dobili tu tehnologiju, to onda prestrašno je postalo jedna stvari koju sam otkrio evo prošle godine, predprošle godine sam čitajući jednu knjigu otkrio fasciniralo me što sam onda vidio oko Kabula i to kad smo okolo putovali išli po Afganistanu, vidio sam kontejnere to mi nije bilo jasno ono. mislim kontejnere niste ranih 80-ih i tak baš ni ovdje mogli vidjeti, ne ono, brodski kontejneri i nije bilo jasno što to tamo rade kontejneri dok poslije nisam čitao, jedan napisao je novinar, jedan knjigu o Afganistanu, jedan pakistanski odličan Rašid se zove Ahmed Rašid, je veliki poznavatelj bio toga, oni su, to su bila sredstva za masovno ubijanje, najjeftinija sredstva, naprosto bi ga uzeli, zatrpali, zatvorili sto ljudi u kontejner na suncu, a onda nisam znao čemu to služi. Posao reportera je opasan. opasnostima tog posla govori američki novinar Bernard Shaw. On je, između ostalih dostignuća u karijeri, bio uz Peter Arneta i Wolfa Blitzera član one čuvene CNN-ove trojke koja je izvještavala iz Bagdada za vrijeme pustinske oluje. Krajem 70. godina Bernard Shaw bio je glavni dopisnik televizijske kuće ABC Srednje Amerike i pratio je građanski rat u Nikaragvi. Ali tada je iskrsla priča u Panami i Shoah je tražio da ga netko zamjeni u Nikaragvi. ABC je poslao zamjenu, veterana dopisnika Billa Stjuarta. On je bio prvi novinar koji je intervjuirao ajatolaha khomeini nakon što se Khomeini iz Francuske vratio u Iranu. Nakon dva tjedna, Willa Stjuarta je ubio jedan od vojnika ubojica predsjednika Anastazija Somoze. Naredili su mu prvo da klekne, a onda i da lekne na zemlju. I onda mu je prišao vojnik, spustio pušku M16 prema njegovoj glavi i pucao jedan put u vrat. Somozini vojnici nisu vidjeli da je u kombi ostao snimatelj ABC-a, koji je snimio ubojstvo Willa Stjuarta. Kada je ubojstvo prikazano na televiziji, američki predsjednik Jimmy Carter prekinuo je svaku pomoć Somozinom režimu. Bio je to kraj režima kojeg su već ozbiljno pritiskali sandinisti, ljevičarski gerilci. 17. srpnja 1979. godine diktator Anastazio Somoza pobjegao je iz Nika ragbe, a vlast su preuzeli sandinisti. Ubrzo nakon preuzimanja vlasti počela je pobuna protiv sandinista. Sandinističku huntu podržali su Sovjetski savjezi Kuba, a njihove protivnike, nazvane Kontrasi, podržale su Sjedinjene američke države. I tako je otvoreno drugo ratište hladnog rata u 80-ima. I tamo je bio Jasmin Krpan. Poslije revolucije su preimenovali glavnu aveniju, a mi sve skupa je bilo ono tri betonske zgrade u cijeloj Managri, a tam se inače upoznao sestra od Bjanke Džegar koja je živjela i dalje tamo. Ovo, ga radili na šalteru u Banci. E, znači, sad tu glavnu aveniju, aveniju preimenovali u avenida Todor Živko jest. Ono, sam automatski bio u prednosti, jer se ja znam ko je to održivko. A niko drugi, ja mislim ni znava nije znao da je to drživko, ono kao bio predsjednik bugarske socijalističke ona, I znači s jedne strane imaš takve stvari, ono. S druge strane ne znam, neki instinkt mimo ono. Mislim na toj granici, sa, sa baš sa, sa Hondurasom, odkud su ovi kontrasi upadali, ne, sad sam tamo ne znam koliko dara bio i tako. I sad taj neki komandante mene vodio. On. on je imao crne sunčane načale, one, tamni, a njima je to bio, kao što kod nas sada ovi voze BMW, Audi, vide da je to statusni simbol. E, sad su Somozini su svi nosili crne rebanje, i znači kad su sandinisti pobjedili on je odmah kao što bi se rekla, jedan jedne naočale Ray to je imalo vrijednost ranga BMWa u Zagrebu i sad smo mi po noći u patrolu išli, to jest oni su išli u patrolu ja sam išao s njima i to je vidio mrkli mrak, ono šuma ona, neće reći džungla ali tu negde Em je mrkli mrak, E mi je on nabio te crne naočale, sve puno mina okolo i ja sam mislio, to ne budu dobro završilo, ono, jer on ništa, ama baš ništa, ne vidi ti crni naočalima. I ja sam mu onda je porekao da ja viš s njim neću hodat okolo. On je htio da ja njega slikam sa crnim naočalama. Ono, I kad god bi ja uzio fotoaparat, oni bogec crne naočale na glavu stavljali, ono kiša pada a ono, cerne crne naočale. Mislim, tu sam se čuo, ja sam odla vidio da je on opasan za mene. Da će me bolje... S takvim debilom ne imati posla. Tijekom Vjetnamskog rata britanski novinar Martin Richardson imao je nekoliko pravila kojih se pridržavao i koje su mu pomogla da ostane živ. Jedno od tih pravila bilo je da nikada, ali nikada ne ulazi u selo u kojem nije bilo američke vojske i u kojem se nisu po seodskim putevima šetali kokoši ili patke. Ako u selu nije bila američke vojske i ako se Perad nije mogla vidjeti, to je značilo da je u selu Viet ili Sjeverno-Vjetnamska vojska. Ako bi Bijelac ušao u takvo selo, bio novinar ili ne, gotovo sigurno bi stradao. Drugi su novinari isto tako imali pravila koji su se pridržavali i koje su ih održavala u životu. Neka je spasio predosjećaj, zbog njega ne bi ušli u neki helikopter ili neko terensko vozilo i tako bi ostali živi. I je to tako abstraktno, to je vrlo konkretno i realno. Ja sam se u tom malom, kak se zovu ovi, mali ven, ono, ne znam kako se to kaže, mali kamionet otvoren, ne baš to je nika rag, išli smo na oko Honduraske, tamo granice, gdje su se te porebe vodile, i sad je od traga sam jedan balavac, ja sam kalašnjika dva puta brže od njega rastavio, tako je bio mir i tišina je bio, ono. Znači je bio vrlo pristojno pre meni, jer je vidio da ja to znam puno bolje od njega, ono. I došla je nekakva ženska koja je bila u uniformi, koja je bila užasno čista, to već smrdi, jer tamo jedina baš zgrada sa kromi bila koliba od lišća i ne zna čega. Tome, to je bilo sumljivo. Ona je držala taj kalašnjik uperen prema meni sa kundakom na, na podu od tog kamioneta, ne, Kak se mi po rupama vozimo, ne po cesti, ne prirodu, ne, to je tak skakala, da je milina bila, i tu je jasno pisalo njoj na čelu, da će ona mene ubiti, ako ja nastavim sjedi tu gdje ona sjedi, jer je ona budala ima kre, i ja sam rekao, sorry, ne bi tako bilo, ono, ne, i čovjek se tu čuva, prepoznaš situaciju, vidiš da je ono opasno stvorenje, ono, Michael Herr, američki novinar koji je bio dopisnik magazina Esquire iz Vjetnamskog rata, napisao je nakon povratka iz Vijetnama svoju čuvenu knjigu Dispatches ili izvješta iz bojišta, kako je knjiga u nas pravedena. U njoj se nalazi i ovaj odlomak. Za vrijeme tet ofenzive u jednoj poljskoj bolnici naišao sam na djevojčicu kojoj je granata otkinula lijevu nogu. Oštar kraj slomljene butne kosti, dugo oko desetak cm. Virio je iz okrvavljenog, natečenog batrljka. Sama noga ležala je na podu, napola zamotana u komad papira. Nakon objavljivanja knjige, Michael Harry je ovakvim odlomcima i o izvještavanju o ratu još napisao. Novine su uglavnom objavljivale sve činjenice. Zapravo je bilo previše činjenica. Ali novine nikada nisu bile u stanju naći načina kako čestito izvještavati o smrti. O onome što je zapravo bila suština onoga što se tamo događalo. Kako izvještavati o smrti i patnjama. Kako fotograf reporter koji fotografijom izravnije može prenijeti patnju i smrt može izvještavati iz rata i utječe li to na reportera? ja nikad ne bih mogao slikati za crnu kroniku, nikada, ono, a na sliko sam se krvavi stvari, nevjerojatno. Ono, mislim prve krvoje, baš prve fotografije s krvi od u povijesti ovih prostora su moje fotografije kad su izašle osamdeset u startu oga ne bi mogao slikati crnu kroniku jer smatram da je to besmisleno. Ono. Ništa vi niste rekli s time što je dva čovjeka su se sudarila u automima i sad vi njega krvavo slikate. to mi je besmisleno. Međutim, kad je ta priča koja je u toj fotografiji jaka, bitna, snažna, onda vas to ne smeta ono. Ne? Ako, ja sam u Iraku baš hodal, to mi je jedna baš od, onako vrlo grubi slika ono. Uh, sliko sam Iračana, ovi su toliko puno pobili tih Iranaca, to nezamisljiva količina, tisuće. De, I sad je ovaj hodal ispred i pikali sa šipkom, valjda ko šipka nekakva zamine, je pikal ove te, tako vidim, ta tijela da vidi ili koji živi, da, jer im je opasno da im živi neki. Ja sam hodal iza njega u tom moru tih tijelesa i slika sam kako on bode te i i dosta ljudi mi napadalo ovdje u Zagrebu zbog te slike da sam beskrupno lozan, dao ovo, ono, onda sam ja rekao gledaj, ja to nisam slikovati ne bi znao da se to dešava. Ali mislim da je to zaista bila činjenica jer se govorilo o tome kako se bagerima skupljaju ti leševi i tak dalje. Godine 1966. nakon posjeta sovjetskog premijera Alekseja Kosigina Pjongjangu, glavnom gradu sjeverne komunističke Koreje, korejski vođa Kim Il Sung objavio je da će vladajuća korejska radnička partija od sada slijediti svoj put u izgradnji komunizma. Kim Il Sung naglasio je da među komunističkim i radničkim partijama moraju vladati načela potpune jednakosti, suverenosti i nemiješanja u unutarnje stvari. Iz tih načela Kim Il-sung i njegovi ideolozi razvili su politiku samopouzdanja i oslanjanja na vlastite snage, poznatu i pod imenom Đuče. Ta je politika od Sjeverne Koreje napravila najizoliraniju zemlju na svijetu. Da bi ušao u tako izoliranu zemlju, jasmir Krpan morao je pribjeći i nekim smicalicama. Smicalice su bile to što sam ja, evo sada moram pohvaliti, bivšeg urednika, Vecnik lista Stepana Andrašića, koji je nekad bio glavni urednik i ja sam tišao njemu, rekao sam slušaj, štef, ja bi strašno volio otići u Sjevernu Koreju, ali s obzirom da ja radim u gambi nema šanse da ja dobijem kao francuski reporter ovoga vizu za to. I on je meni napisao jedno pismo kao da ja za večernji list obože bi išao u Sjevernu Koreju u onole o desnoci ili minim i ja sam prije toga zvao ambasadu i pitao što treba, oni su rekli treba pismo od redakcije treba biografija Leo Desno i ja sam to pismo dobio od Stjepana Andršića i Stjepan je menio, dao mi u ruku to pismo jer ga on lično ono napisao i, i, i, i potpisao i sve i rekao je slušaj ako mi sranjeno praviš upiću <laughs> i Onda je to zaista bilo... Mislim, nije to baš bilo tako lako dobiti pismo od nekoga. To je bio, onda državno pravni dokument. Ne? I ja sam napravio jednu lažnu biografiju za te od, Da su moji roditelji bili siromašni seljaci koji su se borili za partiju. Ma gluposti su razne, razne napisali. I onda su oni mene jedno sljedeće dve tri godine non stop na nekakve razgovore zvali na proslave rođendana gluposti, mi se to nezamislimo što smo i radili i ja sam već bio zaboravio na tu vizu, mi se nikad neće dobiti i bio sam u Moskvi i došao je Telex, Korejska ambasada odobrila, e ne prije toga me zvao ova iz Beograda jer ja sam bio akreditiran i u Jugoslaviji kao dopisnik kao dopisnik Gama, GAME to doba je Tanjug izdavao jedan vodič sa ambasadama, dopisništima, stranim predstavništima. I taj bogic s kojim sam ja kontaktirao u Sjerno-Korovićskoj ambasadi, on to valjda nikad nije išao gledati. I kad sam ja već tu mašineriju užasno zakovitlao, ono, on je mene jednom zvao da dođem hitno u Beograd. Ja sam došao i on je meni poka... mi smo već ono što bi se rekli prijatelji postali. I on je meni pokazu taj Vodiči, gle veli, tu piše da si ti Jasmin Krpan, dopisništvo agencije Gama. Pa veli, a ti si donio nam od većnjeg lista. Rekao, prijatelju, sad je kasno. Sad imaš dvije mogućnosti. Rekao, ti ovdje radiš u ambasadi, voziš Volvo, uživaš, svega ima, gledaš filmove. Već se video oni pojavili. Rekao, sad možeš javiti u Sjedinu Koreju da sam ja francuski reporter. I tvoja karijera diplomatska će se završiti, ono, rekao, ako ti to prešutiš, onda će oni možda meni dati vizu, ono. i niko nikad to neće saznati, samo će biti ja ja to ono. I čovjek je razmišljao, razmišljao i valjda je odlučio da on ipak to ne šuti, jer bi onda bio on vraćen isto sekunde u Koreju. I ja sam otišao, velim, dobio sam, već sam zaboravio na sve to i dobio sam telex, stigla viza, ono. A što se moglo fotografirati u tako izoliranoj zemlji? I to u tranutku dok je dragi i veliki vođa Kim Il Sung bio teško bolestan. To je bio jedan nevjerovatan teatar. Koji, oni su cijelo vrijeme 20 i nešto dana su radili meni kazalište. Ja sam imao vozača koji je mene vozio po ulicama koje su prazne. Jer tamo nema privatnih automobila. Onda sam se po Koreji vozio u vlaku. Ja sam bio jedini putnik u cijelom vlaku koji je bio s kompletnim kondukterima. Onda sam bio u hotelu od 20 katoa bio sam jedini gost. Ono, ali kompletno osobje bilo specijalno za mene. Ono, Kako bi rekali to je zaista nezaboravan, nezaboravan. Koliko daleko može otići ljudska glupost ono, i taj neki re, represivni i, i to više nije kult ličnosti, to je što još gore, strašnije. Jasmin Krpan danas za sebe kaže da je umirovljeni reporter. Sada vodi knjižaru i antikvarijat u Zagrebu. Dani snimanje političkih fotografije su završili. Zašto? Govori Jasmin Krpan, reporter. Na prvim, treba reći jednu jako važnu stvar koju sam doživio, ono, jedna velikih udaraca, dosta rano sam ga doživio, je bio kad je Lehva Lesa, koji je bio tako idol neki, ovo, ono, Leo Desno, to se bilo malo, malo ljudi zna, kad je on pušten, više se ne sjećam koje godine on pušten, dali 84.3., nemoj povijek, 4. mislim, ne sjećam se. Kad je on pušten iz onog svog internacije, ne, i došao Gdanski, sad smo se mi tamo svi okupili, nešto, ovo, ono, Leo Desno, i opet je taj Parimač, ne znam, Božić je bio sreda ili tako nešto, Parimač izlazi u četvrtak na Božić, ne znam kaj je bilo, u njima je bio deadline takav da im nije odgovaralo u slučaju da je, znači oni to ne bi mogli objaviti, ona, ne? I, a htjeli su objaviti slike, le hvale se, prvi Božić na slobodiju s njegovom obitelji. Ne? I tamo je već nastala borba oko toga koće i bio je tamo jedan poljski fotić. Da, ne, nije važno što je poljski, mogao biti bilo ko. Bio je jedan fotić koji je imao na... On je već sa novcima dolazio. I on je napravio nevjerojatnu stvar. On je njima platio. Da oni proslave Božić jedan dan ranije. Lehva Lesa i njegov obitelj. Da bi on to mogu slikati, da bi to jedan dan ranije došlo u u u, u, u i kad na sam Božić svi drugi slikaju slikamo lehva lesu u crkvi, to će biti besmisleno fotografije jer ovo je i prelomljeno ono to je onda, kad se to odmah desilo to je neko vrijeme trajalo da sam počeo na jedan put distancu neku prema zbivanjima imat malo više se možda informirati. i tu se onda to nakupi polako ono